Din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții Vi se aduce, iubiți ascultători, programul I-100 I, în fața numărului curent al programului, indică inițiala cărții din scriptură pe care o studiem Respectiv Evanghelia după Ioan Împreună cu priotul Niculiță, care a alcătuit un mănânc de cugetări și meditații asupra fiecărui verset din Noul Testament, studiem de o bună bucată de vreme, iubiți ascultători, Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. Studiul lecțiunii noastre de astăzi se deschide cu versetul 2 al capitolului 8 al Evangheliei după Ioan. Înainte de aceasta însă dați în voie să citesc o poezie scurtă, cuprinsă în 5 strofe, fiecare strofă, Pune niște întrebări arătând căutările omului, iar în ultima strofă, în strofa cincea, arată poetul adevărata căutare pe care trebuie să o practice omul. Subtitlul Geme sub poveri, citim. Geme sub poveri nespuse, Doamne, sufletul îmi zdrobit! Bucurie, bucurie, pentru ce mai părăsit? Plânge în spasmul deznădejdi, inima zdrobită în piept, Mângâiere, mângâiere, până când te mai aștept? Pașii mi calcă în neștire pe cărările pustii, Fericire, fericire, unde ai mers de nu mai vii? Ochii mi varsă să râu de lacrimi la mormânt de visuri dulci, Suferință, suferință, când vi are să mă culci? Inima ce-mi trebuie, ascultă al neprihănirii grai, Pocăință, pocăință, nu te întrebi când vrei să ai? Iubiți ascultători, ca oameni care suntem făcuți din Dumnezeu, suntem făcuți să trăim prin Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Nimic altceva în afară de El nu poate să satisfacă viața noastră, nu poate să dea un sens și un echilibru vieții noastre, nu poate să ne facă să gustăm ceea ce este cu adevărat fericire. După cum nimic în afară de apă nu poate să dea pește lui viață, nimic în afară de Dumnezeu dăruit prin Domnul Isus Hristos, nu poate să dea omului împlinirea să-l facă să trăiască o viață demnă de numele lui de om. De altfel, așa după cum deseori amintim în cadrul meditațiilor pe care le parcurgem, Numele de om în limba greacă are semnificația de privitor în sus și un om își merită numele și trăiește la standardul pentru care a fost făcut numai atât cât privește în sus. Toate nevoile pe care le simte omul, nevoia, așa cum spunea poezia, de pace, de bucurie, de înlăturarea suferinței, de liniște, de mângâiere, toate acestea, de fapt, sunt un strigăt după Dumnezeu care este elementul nostru de viață. În El trăim, fără El suntem morți. Din pricina aceasta ne lovim la tot pasul, trăind fără Dumnezeu, de mirosul nesuferit al morții și nu ne găsim locul și astâmpărul nicăieri. În El numai când ajungem, atunci la fel ca și peștele pe care îl pui în apă, înviem, atunci suntem în mediul nostru și ne putem bucura." Chiar dacă apa este mai tulbure, dacă este apă, ne simțim bine. Chiar dacă ni se pare pentru o vreme că viața împreună cu Dumnezeu aici pe pământ nu ne aduce niște satisfacții pe care plăcerea păcatului de o clipă ni le-ar da, numai acolo putem să respirăm. În ciuda greutăților și încercărilor pe care ni le aduce pământul acesta, în ciuda prigonirilor pe care le întâlnim din partea preoților și cărturarilor celor mai de seamă ai religiilor care nu-l primesc pe Domnul Isus, în ciuda la toate vitregiile acestea ale vieții, noi totuși acolo respirăm și ne simțim bine pentru că suntem în elementul nostru de viață în Hristos. Mai mult decât atât, numai aceia care sunt în Hristos, prin pocăință l-au primit pe El, ajung ca trecând prin valea plângerii pe pământ să o transforme într-un loc plin de izvoare, cum spune psalmistul. Doamne Tată Ceresc, binecuvintează, te rugăm frumos și ascultarea mesajului care ne stă înainte și ajută-ne să înțelegem că toate golurile pe care le simțim în viață, toate acestea strigă după tine și că nu se umplu orice am pune în ele decât cu tine. Ajută-ne să înțelegem bine lucrul acesta și în urma mesajului de astăzi să te primim pe tine toți cei care nu te-am primit, iar cei care te-am primit dar am trăit mai departe umblând după mersul lumii acesteia și de aceea am fost nefericiți să învățăm ca de acum încolo să trăim prin tine și pentru slava ta. Amin. De tine simt nevoie al Ven mi va flobaza pe drumul greu și tu nu mi va flobaza pe drumul greu și tu De Domnul Isus simțim nevoie indiferent ce alte surogate încearcă satana să ne ofere Atât vreme cât nu-l primim pe el Orice am încercat să avem, toată bogăția și slava lumii acestea, dacă am avea-o cum a avut-o Solomon, tot deșertăciune și goană după vânt am numit, viața noastră ar fi tot pustie și goală, cum a fost și al lui Solomon, care a încercat să pună tot ce a fost în lume, dar nimic nu l-a satisfăcut. Iubiți ascultători, ne aflăm așadar în fața versetului 2 al Evangheliei după Ioan, capitolul 8, în care citim. Dar dis de dimineață a venit din nou în templu și tot norodul a venit la el. El a așezut jos și învăța. Capitolul 7 s-a încheiat cu împrejurarea în care Domnul Isus s-a dus în munte să se roage după ce abusese confruntarea conflictul acela cu iudeii în templu care a să aprozii să-l prindă. Nu era însă momentul să-l prindă și să fie dus la Golgota, mai avea încă lucrare de făcut, de aceea aprozii care veniseră să-l prindă mirați și copleșiți de cele ce vorbise el, s-au întors fără să-l aducă pe Domnul Isus. Farisei au fost foarte necăjiți pentru treaba aceasta, s-au mai certat puțin între ei, Nicodim încearcă să le explice că legea nu o sândește pe cineva înainte de a-l asculta, ei, pentru că n-au putut să răspundă la aceasta, că s-ar fi acuzat pe ei înșiși, I-au aruncat o replică lui Nicodim, ce, ai văzut vreun proroc din Galileea? Deși din Galileea ieșiseră mulți proroci, Ilie, Naum, Osea și alții, însă pentru că n-au avut cu ce să-i răspundă, i-au schimbat subiectul. După care capitolul 7 se încheie cu expresia, ei s-au întors fiecare acasă, iar Isus a dus singur în munte să se roage. După ce a petrecut noaptea în rugăciune, versetul 2 pe care îl citim acum ne arată că dis de dimineață a venit din nou în templu și tot norodul a venit la el. El a șezut jos și îi învăța. Vedeți, cu toată împotrivirea din ajun și ura iudeilor care căutau să-l omoare, Domnul Iisus vine din nou, liniștit, în templu ca să-și facă mai departe lucrarea lui. În templu el a șezut jos și îi învăța. Învățătura Domnului Isus, care sta în rostirea cuvântului din partea lui Dumnezeu, alcătuiește lucrul de căpetenie al acestui capitol, ca să ajungă apoi la încheierea îngrozitoare că iudeii au lepădat cuvântul lui, după cum în capitolul le pădaseră lucrările lui. Ceea ce ne izbește privirile în versetul de mai sus, este faptul că Domnul Isus, după o noapte întreagă de nesom, obosit și flămând, Vine dis de dimineață în templu pentru a se săvârși lucrarea dată lui de tatăl. El nu s-a mai gândit la nevoile lui trupești, ci numai la lucrarea tatălui pe care trebuia să o facă în mijlocul norodului. Un lucru de mare însemnătate învățăm aici. Pentru orice fiu al lui Dumnezeu, partea duhovnicească alcătuiește partea principală a vieții lui pe pământ. Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui Și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra Scrie la Matei 6 cu 33 Întrebarea se pune cu privire la noi Ce căutăm noi mai întâi în toată mișcarea noastră pe pământ? Cât timp dăm noi lucrurilor trecătoare Și cât timp dăm celor veșnice? Cât ne ocupăm noi de cele pământești și cât ne ocupăm de cele duhovnicești? El a șezut jos și îi învăța. Numai cei care stau jos, adică cei smeriți, pot primi descoperiri din partea lui Dumnezeu ca să le spună apoi și altora. Cei care sunt goliți de sine poți fi umplut cu un conținut dumnezeiesc din care apoi să se reverse și spre alții. Frații mei, dacă vrem să învățăm pe alții, să ne golim mai întâi de noi înșine și de tot ce au spus oamenii, de tot ce au pus ei în noi, să stăm apoi liniștiți și deschiși spre Dumnezeu ca să ne umple El cu ceea ce are El. După aceea să stăm jos și așa să învățăm pe semenii noștri. Să învățăm de la Domnul Isus și acest lucru. Și încă ceva. Oriunde mergem, să mergem pentru a împlini voia și lucrarea lui Dumnezeu, fără gândul acesta să nu facem niciun pas, căci așa făcea Domnul Isus. El mergea în templu din Ierusalim numai pentru împlinirea lucrării lui Dumnezeu în vederea mântuirii omului. Nu mergea pentru sine ca să se roage, rugăciunea și o făcea în altă parte. În versetul 3, versetul următor de la Ioan, capitolul 8, unde ne aflăm cu citirea, scrie... Atunci, cărturarii și farisei i-au adus o femeie prinsă în curvie, au pus-o în mijlocul norodului. În versetele următoare vom vedea descrierea împrejurării, motivul cu care au adus-o. Haideți acum să medităm puțin asupra acestui verset. Iată care este adevărata inimă a oamenilor stăpâniți de duhul legii și al partidei lor religioase. Ei urmăresc pe semenul lor, ca să-l prindă cu vreo abatere și apoi îl duc în mijlocul norodului spre a fi judecat și osândit cu toată asprime Acest soi de oameni n-are nimic din Duhul lui Hristos, cel care, deși urăște păcatul, iubește totuși pe păcătos în vederea mântuirii lui. De unde ar fi găsit acești farisei și cărturarea femei adulteră după ce, cu o zi înainte, discuții contradictorii cu Domnul Isus. Înseamnă că ei toată noaptea s-au gândit, s-au sfătuit și-au pus la cale o cursă ca să prindă pe marele învățător Care îi deranja în viața și idealurile lor murdare și păcătoase Pe care însă, vai ce trist, le apărau în numele legii curate și sfinte a lui Dumnezeu Vedeți, în timp ce mântuitorul nostru s-a dus la muntele măslenilor să se roage și să stea toată noaptea într-o strânsă părtășie cu Dumnezeu și umblau prin locurile dostnice și murdare să caute o păcătoasă pe care să o sândească la moarte și odată cu ea să o moare și pe mântuitorul. Ce contrast izbitor și în același timp cât de grăitor! Domnul Isus umbla și el după păcătoși, dar el umbla să-i mântuiască, iar fariseii, acești robei duhului de partidă, umblau să-i osândească la moarte și încă în public. Ce deosebire! Domnul Isus, chiar când mustră păcatul, face acest lucru în taină și cu gândul mântuirii păcătosului nu să-l osândească. Cine spune în public păcatul lui pentru osândirea lui este misionarul lui Satana. Cea mai mârșavă dintre crime este aceea săvârșită de oamenii murdari în cugetul lor, dându-se drept apărători ai curăției și luminii. Iată niște slujitori ai întunericului, iată niște slujitori ai lui satana plini de ură și de murdărie și de răutate, acuzând o femeie în numele legii curăției și al dragostei. Aceștia sunt fariseii fățarnicii de atunci și din toate timpurile.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 Că Iuda, în adunarea ucenicilor lui Hristos, iar Tâlharul, în numele ucigașilor, doar într-o singură clipă s-a petrecut cu ei schimbarea. Fii atent, dragul meu, care tu care într-un fel sau altul o sândești pe semenul tău, pentru că nu știi ce se va întâmpla cu tine în ceasul următor. Nu există păcat făcut de om pe care să nu-l poată face și un alt om. Nu există păcat la care te poți gândi și pe care să nu fii în stare să-l faci și tu, dacă puterea lui Dumnezeu nu te-ar păzi. Dacă harul lui Dumnezeu nu ne-ar ține, am putea cu toții să vârși cele mai îngrozitoare fapte și păcate. Sămânța păcatului lui Iuda este și noi, pentru că ne tragem din aceeași familia lui Adam cel pierdut. Lui Dumnezeu, deci, îi se cuvine toată slava pentru faptul că trăim o viață deosebită decât cea a lumii păcatului. Începând cu versetul 4, ni se descoperă motivul pentru care farisei au adus pe femeia aceasta prinsă în preacurvie la Domnul Isus. Citim versetul. Și ei au zis lui Isus, Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când se vârșea Fariseii Farisei ziceau Domnul Isus, învățătorule, dar ei nu doreau să învețe nimic de la el. Nu aveau nevoie de învățătura lui, ci din potrivă. Toată truda lor era numai să scape de el, să-l omoare. Întorcându-ne acum la noi să întrebăm, noi când numim pe Domnul Isus Mântuitorule, suntem oare mântuiții Lui cu adevărat? Sau când îl numim Domn, este El cu adevărat stăpânul nostru în toată mișcarea ființei noastre și în tot timpul? Sau când îl numim Mire, este El în adevăr dragul nostru cel mai drag și n-am vrea să stăm tot timpul cu El ca să ne despătăm de frumusețea Lui? Să ne cercetăm adânc, ca nu cumva să avem ceva fariseic în noi. Iată, cuvântul lui Dumnezeu ne dă lumină și în această privință. Să mergem mai departe cu citirea versetului. Femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea curvia. Ca să prinzi pe cineva săvârșind un astfel de păcat, înseamnă că l-ai urmărit în chip deosebit că te-ai rupt de toate celelalte treburi și nici chiar timp de rugăciune nu ți-ai făcut, ce ai dat tot ca să ajungi la acest rezultat. Iată cu ce se ocupau fariseii de atunci și iată cu ce se ocupă și fariseii de astăzi. Ei caută să găsească vina aproape lui ca să-l poată osândi. Într-adevăr, e o plăcere și aceasta, dar cum s-ar putea ea numi decât plăcere diabolică, satanică, drăcească? Într-adevăr vine de la satana care este numit pârâșul fraților Domnului Isus. El stă și astăzi în cer și doar ne pârăște. Cine pârăște, cine urmărește pe aproapele său. Ca să-i găsească vine și să-l pârască, acela este slujbașul lui satana, este misionarul lui. Frații mei, cu ce ne ocupăm noi pe pământ? Cu mântuirea aproape lui sau cu osândirea lui? Cu felul de a fi al dragostei și al milei sau cu legea neînduplecată? Ne ocupăm cu lucrurile întunericului sau cu faptele luminii? Suntem noi fiii vechiului legământ sau fiii noului legământ al harului? Viața noastră arată mai bine cine suntem noi decât ar putea o spune vorbele noastre. Talmudul zice undeva, toate slăbiciunile le observă omul, numai pe ale sale nu le bagă în seamă. Dacă avem inima ca a Domnului Iisus, vom trece cu bine peste orice împrejurare grea și nu venim niciodată la El, Mântuitorul nostru, osândind pe alții, cum au venit fariseii și cărturarii, ci totdeauna osândindu-ne pe noi, iar pentru alții să mijlocim iertare și milă. După ce, deci, în versetul 4, farisei aduc femeia aceasta prinsă în faptul preacurviei la Domnul sus și spun că, uite, ea a fost prinsă când săvârșea păcatul, în versetul 5 ei continuă: Moise, în lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu, dar ce zici? Iată-l din nou aici pe satana, frecându-și mâinile de bucurie și cum surâs de moarte, stă nerăbdător să-și culeagă roadele biruinței, Asupra fiului lui Dumnezeu. Totul era foarte bine aranjat. Arătându-i femeia, fariseii urmăreau să-i pună o întrebare la care oricum ar fi răspuns, el trebuia să piardă. Trebuia să răspundă cu da sau nu. Dar și da și nu erau tot cu pierdere după părerea lor din partea Domnului Isus. Dacă le-ar fi răspuns că nu e de părere să o omoare cu pietre, pe loc ar fi avut dreptul și datoria să-l omoare pe el cu pietre, căci așa poruncea legea cu privire la apărători. Erau de altfel pregătiți pentru aceasta. Dacă ar fi răspuns că trebuie să o ucidă, ar fi însemnat că își renegă propria învățătură a iertării și a iubirii, ceea ce ar fi însemnat pe loc compromis și discreditarea lui în fața ucenicilor și a celor care îi urmau. Deci ei, după părerea lor, erau bine puși la punct și urma ca într-un fel sau altul să aibă biruința asupra Domnului Sus. Planul lor însă a fost completamente răsturnat de către Dumnezeu în felul lui Dumnezeiesc. Este adevărat că în legea Vechiului Testament exista pedeapsa cu moartea pentru anumite păcate, între care era și păcatul preacurviei. Dar cu timpul dintre toate păcatele care se pedepseau cu moartea, între care se număreau și călcarea celor zece polunci și mândria, a mai rămas doar păcatul preacurviei. Pe acesta îl urmăreau la lor cei care se credeau mai neprihăniți. Dacă s-ar fi luat în serios toate călcările de lege, cât câți ar mai fi rămas în viață din tot poporul lui Israel? Farisei și cărturarii care se credeau mai neprihăniți decât restul poporului, au adus la Domnul Isus pe această femeie nenorocită prinsă asupra faptului. Ce s a fi întâmplat însă cu bărbatul? Deși nu el ca persoană particulară trebuia să fie judecătorul, nu Domnul Isus trebuia să fie judecătorul, ci Sinedriul. Fariseii călcau legea deci și în privința aceasta, pentru că o femeie sau un orice păcat era judecat de Sinedriu, de preoții cei mai de seamă. Cât de orb și neînduplecat este fanatismul religios al duhului de partidă, nu se poate spune în cuvinte. Face din adepții lui niște fiare setoase de sânge, căci și ura este ucidere, cum se vede la 1 Ioan 3, care trec peste victime fără nicio reținere. Nu este de ajuns că cineva vine cu vorbe din Scriptură, căci și diavolul vine cu așa ceva. Așa a venit și la Domnul Iisus cu vorbe din Scriptură. Ci... Trebuie să vezi încotro duc aceste vorbe, spre viață sau spre moarte, spre dragoste sau spre ură, spre unitatea cu Dumnezeu și copiii Lui sau spre despărțire. Fariseii veneau cu Scriptura, este adevărat, dar ei veneau cu Scriptura ca să o moare. Domnul Isus, cu aceea Scriptură a venit ca să dea viață. El n-a osândit pe nimeni la moarte, iar legământul cel nou, întemeiat de el, este legământul harului, legământul vieții, care dă viață, nu ia viața. Domnul Isus în sfințenia lui nu putea fi prietenul păcatului hotărât lucru și nici îngăduitorul lui. Dar, de asemenea, în dragostea lui nu putea fi nici prietenul morții și nici al celor păcătoși, ci el a venit din cer ca să aducă mântuire tuturor celor care zac sub robia păcatului și a morții. De aceea, când a sosit ceasul, el și-a dat viața ca preț de răscumpărare pentru toți păcătoșii pe care legea dreptății dumnezeiești îi condamna la moarte. În lumina gândurilor înșirate mai sus, se desprinde ușor răspunsul la întrebarea fariseilor: Tu dar ce zici? Câte probleme încurcate s-ar descurca în viața noastră dacă am întreba mereu pe Domnul Isus: Doamne Isuse, ce zici tu despre cutare sau cutare lucru? Să-l fac sau nu? Ce zici tu despre cutare sau cutare vorbă, Doamne? Să o spun sau nu? Ce părere ai tu, Doamne, despre simțămintele pe care le nutresc față de unul și celălalt? Îți plac sau nu îți plac? Dacă ne-am pune astfel de întrebări, dar în mod cu totul sincer și să ni le punem cu credință, am primit un răspuns limpede și am fi păziți de mari pagube. Fariseii deci au venit la Domnul Sus și i-au zis, tu dar ce zici? Ei însă puneau întrebarea aceasta pentru că vroiau să-l prindă pe Domnul Isus cu vorba, nici de cum că ar fi dorit să știe adevărul în vederea salvării acestei femei. Ei vroiau să omoare această femeie, nu le păsa că omoară o femeie, numai să-l prindă pe Domnul Isus cu vorba și cumva să-l bage la strâmtoare. Răspunzând fariseilor, Domnul Isus zice însă despre sine, Eu am venit pe pământ ca să dau viață, nu să ucid. Eu am venit pe pământ ca să mântuiesc ce este pierdut și nici de cum să pierd pe cineva. Eu am venit să aprind focul dragostei pe pământ și să sting focul urei celui rău. Eu am venit pe pământ să mărturisesc adevărul și să împlinesc voia lui Dumnezeu. Da, pentru aceasta am venit, acesta este răspunsul meu. Dar eu, dar tu iubite ascultător, noi pentru ce am venit pe pământ? Noi din care ceata facem parte? Facem parte din ceata setosilor de sânge a fariseilor? Facem parte din ceata celor care urmărim pe Domnul Isus să-L prindem la strântoare? Facem parte din ceata fariseilor care urmăreau interesele unei religii moarte, ale unei tradiții strămoșești numai pentru a-și păstra câștigul mărșav și slava de jartă? Sau facem parte din categoria Domnului Sus, din urmașii Lui, care primind Duhul Său cel Sfânt, căutăm să aducem viața pe pământ? Din categoria Domnului Sus, care ura păcatul de moarte, așa de cumplit a urât păcatul încât nu s-a dat la o parte când a trebuit să moară pentru el, dar atât de mult a iubit pe păcătos încât nu s-a dat la o parte să sufere pentru el numai să îl scape. Fac eu parte din categoria aceasta, din urmașii aceștiai Domnului Sus, care urăște păcatul cu prețul groaznicelor suferinți și iubește pe păcătos oricât de mult ar trebui să sufere din partea acestora, numai să-i aducă și pe ei la cunoștință adevărului? Iată întrebări pe care trebuie să ni le punem, de al căror răspuns poate depinde întreaga noastră veșnicie. Facă, domnul iubiți ascultători, ca toți să ne aflăm în categoria Domnului Iisus Hristos, care urăște de groază păcatul, dar iubește pe păcătos pentru fericirea lui veșnică. Anunțăm aici încheierea programului I100 cu o cântare. Știi, marea zi, el te va vinui, nimeni nu mi-a spus despre ei. mântune ildar luvia